Тому, незважаючи на те, що окупанти в Лельчицях уже встигли підготуватися до оборони і розраховувати на раптовість нападу, яка завжди була найпевнішою запорукою успіху, нам не доводилось, усе-таки ми вирішили будь-що знищити цей гарнізон. В ніч на 26 листопада партизанські роти підійшли до Лельчиць з кількох напрямків і швидко, зайнявши околиці, оточили противника. Гітлерівці засіли в кам'яних будинках центра міста і в парку, де були викопані окопи і збудовано ДОТ. От коли довелося попрацювати нашим артилеристам. І потрудились вони на славу. Затемряви батарейці підтягли гармати на 80-100 метрів до лінії оборони фашистів і на світанку відкрили вогонь прямою наводкою. Окопи в парку взяли під обстріл мінометники – Кілька годин тривав запеклий бій. Загарбники, зрозумівши, що їм не втекти, чинили шалений опір. У розпалі цього бою смертельно поранило нашу медсестру, 18-літню комсомолку Марусю Медвідь, повновиду вродливу дівчину. Вона вступила в загін ще в Спадщанському лісі. Спочатку Маруся воювала бійцем, потім її взяли на курси медсестер, організовані при частині з'єднання. Любила цю дівчину партизани, смілива була, брала участь у всіх боях своєї роти, перев'язувала поранених під огнем, не поспішаючи, не хвилюючись, нібито кулі не могли зачепити її. І ось бійці принесли Марусю на руках до командного пункту, що перебував на околиці Лельчиць. Тут же знаходився і медпункт. Діна, оглянувши рану, не могла приховати, що стан безнадійний. Маруся помирала в страшних муках Тільки на про це стало відомо в ротах Які штурмували укріплення противника Поширилась серед месників звістка І про те, що в бою смертельно поранено Другу хоробру медсестру Високозросту, ставну З ясними лагідними очима Дівчину Потивлянку Тамару Витвиненко Після цього партизани Без будь-якої команди ринулись в атаку Потім вони згадували В Лельчицях ми ходили по кісточки в крові гітлерівців. Був знищений весь гарнізон, кількасот солдатів та офіцерів. Врятувався, здається, лише комендант, котрий, довідавшись про наш ультиматум, під якимсь приводом утік з міста. Вранці над Лельчицями з'явились німецькі літаки. Незабаром з боку овруча показалися автомашини з ворожою піхотою. Спізнилося це підкріплення. Партизани повністю оволоділи містом і встигли підготуватися до зустрічі із свіжими силами противника. Ворожа колонна ще не встигла підійти до Лельчиць, як була розбита вщент. Після цього заходились роздавати населенню продовольство з гітлерівських кладів. Окупанти мали в місті великі запаси зерна і картоплі. Знищивши Лельчицький гарнізон, очистили від окупантів великий район Полісся. Тут до нас діяло багато розрізнених партизанських груп. Як тільки ми прийшли сюди, вони почали об'єднуватися у Лельчицьку партизанську бригаду. 27 листопада наше з'єднання розташувалося в поліських селах Глушкевичі, Милашевичі, Прибиловичі. Це в лісах між Лельчицями та Олевськом, поблизу залізниці, що зв'язує сарни з Коростеним. Звідси групи наших підривників завдали удару по Сарненському залізничному вузлу. Було зірвано 9 великих залізничних мостів на дільницях Сарни-Лунінець, Сарни-Ковель, Сарни-Ровно, Сарни-Коростень. Тобто порушено рух на всіх залізницях, які схрещуються в Сарнах. Роботу залізничного вузла цілком паралізували на півтора місяці. Ця операція дістала нас назву «Сарненського хреста». Всі мости були висаджені в повітря майже одночасно ударними групами, що виступили з Глушкевичів у ніч на 30 листопада. Німецька охорона ніде не встигла відкрити вогонь. Партизани знищили її, не втративши жодного бійця. Після висадження мостів підривники розвісили на вцілілих прогонах величезні кормові гарбузи. Вибухівки не вистачало, отже довелося хитрувати. Як і сподівалися, партизани гітлерівці вирішили – гарбузи недаремно повішено, всередині їх безперечно знаходяться пакельні машини. Потім про ці гарбузи ходили легенди. Селяни розповідали нам, що спеціальна технічна комісія німців понад два тижні сушила голови, намагаючись розгадати секрет механізму схованих у гарбузах мін.